Pa madhres së Ti dorzohemi, për kulemi, e nënshtrohemi. Nga Aj i falje mbështetje, e ndihem, kërkoj. Vetëm atij friqohemi dhe vetëm në atë shpresojm. I madhur dhe i pastër nga çdo mëkat, krijuesi, pronari, furnizuesi dhe mbikëqyrësi i gjithësisë. Burimi shpreses, i shpresës, i dashurisë, i forcës dhe i suksesit. E madhrojm Allahun kur ja përmendim emrat dhe cilësitë e larta. Kënd e udhzon Allahu në rrugën e drejtë, askush nuk e humb. Ai i cili është i humbur, askush nuk e udhzon përveç Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj se çdo adhurim është i kotë e i pa vlerë, përveç adhurimit që i bëhet të madhit Allah tabaraka wa taala. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut është modeli i jetë të sonë, pacha, bekimi dhe shpëtimi Allahot që ofë mbi të, mbi familje ti të ndërshme, mbi shokte ti besnik dhe mbi gjitha ta që ndjekin dhe pasojnë të raditën e ti dhe në ditën e fundit. O besimtarë, frigojën i Allahot duke kryo obligimet e duke u larguar prej harameve, jetoni si musliman dhe në vdheke, o njërzë, frigojën i Allahot që kryojnë nga Ademi, nga ai ademi krye havan nga ai ademi krye havan nga këta të dy u shtun shumë burra e gra frikojuni allahut me emrin në të cilit ju betoheni ruajini farafisin se allahut është mbiqësor mbi ju o besimtar përmbajeni mësimeve të allahut dhe thuani fjalë të drejta ngasaj allahut ju mundson të bëni vepra të mira ju shlyn juve mëkatet E kush respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai vërtet ka arritur në një fitore dhe në një, një sukses të madh. Fjala më e drejtë është ajo e cila bën nga libri i Allahut subhanahu wa taala, derisa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të shëmtuara janë ato të cilat në mënyrë të pa drejtë janë futur në fen ton që konzuron bidate, çdo bidat është lajthitje ela e thitja e shpënjeron në zjarte të xehnemit të nderuar dhaser besimtar udhimi në vende të ndryshme ndikon në sjelljen, çndrimet dhe karakterin e njeriut njeriun nga natyra e tij ndikohet nga ambienti ku ai jeton, qoftë në të mirë apo edhe në të ligën shumë njerëz kanë ndryshuar jetën e tyre pasi që janë kthyer nga ndonjë udhem Dhe janë munduar që të aplikoj një model tjetër nga ajo e tesa e rëndom të cërët kanë jetuar më herët Vizita e vendeve të vjetra Takime me njërës të përvojes Përfitimet të ndryshme materiale dhe kulturore Konsiderohen vërtetë thesare që kanë vler të veçan për jetën e njërët Të ndërruar dhe zërbesimtar Në minutat në vazhdim Do të flasim por një udhim i cili është shumë dimensional, sa është historik, po asht edhe kulturor, e mbi të gjitha është udhim i shejt dhe është ofert hyjnore nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu bujar në gjuhën e Ibrahimit alayhi sraatu wasalam, babës së pejgamberve, i urdhroi njerëzit që Ibrahimi ti thret në vizitë të vendit të shejt, ti thret në vizitë të çabës së drejtshme. Në livje me këtë, Allahu subhanu të ala thëtë, thirin jëzit për haqillëk, ata do të vi në këmë dhe me deve prej të gjitha viseve të larkta, që të dëshmojnë dobit e tyre dhe ta përmendin emrin e Allahut, në ditët e caktuara në shenë falendrimin dhe i zotit, për atë që i ka furnizuar me kafsh, hani prej tyre dhe u sheni në vojtarin e varferë. Uthimi për në haqë të ndëruar dhe zë besimtar Konsiderot uthimi me interesant Në jetën e besimtarit Kjo uthim dhe përjetimet e ti Nuk do të harrohen Dere sa të jetoj një riu Vizita a qabës dhe vendeve dhe sheta është obligim për gjdo besimtar Që ka mundësi njëher në jetën e ti Haji konsiderot pjesa plëtsu se e fes Dhe shtylla e fundit e islamit Nga se në të manifestohen po thuaj se të gjitha lojt e adhërimeve të gjitha lojt dhe format e adhërimeve qofshën ato në gjuh, në gjymtyr qofshën ato me zemër apo edhe në pasri ditet e hajjit janë ditet më të mirat e vitit dit në të cilat në to është betuar Allahu fuqiplot në lidhe me këtë Allahu thët wal fejri, wal ajalin ashr pasha agimin dhe pasha vjet netet. Pra, vetë fakti se Allahu është betuar në këto ditë aludon se vërtet këto ditë e kanë një vlerë të veçantë. Të nderuar vëllezër besimtarë, të flasim për vlerat e haxhit kemi shkatë të flasim shumë, mirë po më lejnë dhe më ndihmen e vullnetit të Allahut subhanahu wa taala, do të mundojmë të përmendim disa nga këto vlera të shumta të cilat i ka kjo shtyllë e madhe Ky fortifikat e fort e feston dhe ky parim i Islamit. Haxhi konsiderohet fillimisht prej veprave më të mira të feston. Në lidhje me këtë kemi disa hadithe të cilat na ka treguar Muhamedi sallallahu alejhi wasallam se vizita e Çabes apo Haxhin përgjësi është një vepër prej veprave më të mira me të cilat besimtari shtekton drejt Allahut subhanahu teala. Muhammedi s.a.s. një dit është pyëtur, Eju l-a'mali afdhal, fa kal imanu billahi wa rasul, që i le thumë më më dheja rasul Allah, kale el-gjihadu fi sabilillah, thumë më më dheja rasul Allah, kale khajjun më brur, që e ka kuptimin, pra disa për i sahabëve, pëtër Muhammedi s.a.s. dhe i than, cila vej për është më mira të këzoti ojë dërbuja Allahut, Muhammedi s.a.s. një tha, Besimin në Allahun dhe në të dërguarin e Tij. E pastaj, cila është o i dërguaj Allahut Muhammedia aleyhis salatu sallam i tha jihadin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj, cila është o i dërguaj Allahut Muhammedia aleyhis salatu sallam tha al-hajjul -haj mabrur, haji i pranuar, hax i cili manifestohet me pasurinë të halalit, hax i cili besimtarja po haxë mundohet të largohet prej mëkateve dhe mendohet të largohohet prej kacafytyjeve gjatë çndrimit në haxh gjithashtu ai haxhi i cili synohet me ato veprime të arrihet kërcia Allahu subhanahu wa taala e jo të bëhet për sy e faqe <coughs> gjithashtu të ndro Allah zbesimtar vlerë shumë interesante e haxhit është se haxhi i shlyjn të gjitha mëkatet që i ka bërë njeriu gjatë jetës së tij në lidhje me kët Muhamedi sallallahu alei ve sellem thot man hajjallillahi falam yarfu uallë mjefësukë rëgja ke jomin uallë dhe të ho umë, ku shkryën haqin pa bërë mardhënje seksualet gjatë ditëve të haqit, dhe pa shkelur dispozitat e ti, a i kthehet në shtëpin e ti, si ku se atë ditë kur e ka lindur nëna e ti, duke mos pas asë një fajë apo asë një mëkat. Gjithashtu vlerë interesante haqit është se haqit është kak që besimtarit tja shtoj pasurin e ti dhe është kak që të azbutë varfërin e besimtarit. është shumë interesantë nga se Mohamedi Aleisa Atusram e ka potencuar disa her këtë qështje në adithin e ti ku thëtë kryen i hajin dhe umren njërën pas tjetërës nga se ato është dukin varfërin dhe mëkatet ashtu sikur se gjyryku lërgon në dryshkun e hekrit, arit dhe të argendit. Vëll hajgjul më bror, lej se lëhu gjeza në illë lë gjenne, ndërsa për hajin e pranuar Nuk ka as problem tjetër vetëm se gjeneti që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për obrit e tij të devotshëm. Tjetër vlerë e haxhit ndër Allahu subhanahu wa taala është se haxhint kanë trajtiman të veçantë, kanë trajtiman hynor nga Allahu subhanahu wa taala. Në lidhje me këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "El-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah." Daahum fe ajabuhu, wasa eluhu fe atahum, luftetari në rrugën e Allahut, hajiu dhe umre bërsi, janë delegacioni i Allahut, iftoj Allahu e ata ju përgjigjen, e lutën Allahun e ai ju pranoj lutjet dhe kërkesat e tyre. Gjithashtu vler tjetër, shumë veçan të hajjit është të ndror dhe zërbë simtar, si që përmendëm edhe më herët në hadithin që e situa me lartë, Ësë shpërblimi i haxhit të planuar është xheneti, kënaçia më e madhe për besimtarin. Në lidhje me kët Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem pra thoshte, "Wal hajjul mabrur leysa lahu jazaan illa al-jannah." Ndërsa për haxhin e planuar nuk ka as problem tjetër për vetë xhenetin, të nderuar dha besimtar. Ky obligim i Madi Allahu subhanahu wa taala apo ky fundament i fesë tonë, nuk ka dyshim se në të ka urtësi të shumta të cilat reflektojnë drejt në sjelljen apo në shpirtin e besimtarit. Me lenin Allahut do të mundom të përmendim disa nga urësit të shumta të haxit, edhe pse Allahu subhanahu wa taala ka përmendur shumë prej tyre në librin e Tij, apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithën e Tij, ne kalim thë do të mundohemi që të ndalemi së paku në disa nga urësit të shumta që ka kjo obligim i madh i Allahut subhanahu wa taala me vetëm qëllim ç që Ta kuptoj çdo besimtar se nëse ka vendosur se ta merr kët udhim, i cili është shumë interesant për jetën e tij, atëherë me lenë Allahut do të meditoj rreth këtyre urtësive dhe rreth këtyre kuptimeve të cilat i përmban kjo obligim i Allahut subhanahu wa taala. Fillëmisht, prej urtësive të mëdha është se në hax manifestohet tauhidi, njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Më madhështoria dhe më interesantja është se gjatë gjitha ritualeve të haqit, duke filuar nga slogani i haqit që është lebejk Allahum me lebejk, lebejke la shërike, leke lebejk, in në lëkhamde, o në nërmete, leke o lëmulk, la shërike, leke, që e ka kuptimin, ju përgjigja thires të ndë o zoti im, ti nuk ke ortak falendërimi të takon vetëm ty, begatia vjen vetëm prej teje, Ty të takon gjithë sundimi ti nuk ke shok. Pra pres llogani të Haxhit deri tek veprimet më të fundit janë pra është në epicentër manifestimi apo paralizimi i këtij kodi që është njësimi i Allahut subhanahu wa taala në adrem. Të gjitha veprimet e Muhamedit sallallahu alei wasallam në Hax ishin që të manifestohet besimi i pastër në Allahun subhanahu wa taala, besimi i pastër në krijuesin e gjithësisë. Në lidhë me këtë, Allahu thëtë, o atimu al-khaqë, o al-umrat al-illah, krye një haqjin dhe umrën, vetëm për Allahun, subhanahu o tala. Nëse shikojmë të kveprimet e haqjit, si që është të vafi, saji, eqja mes kodrës e safaz dhe mërves, qëndrimin arafat, gjuatja e gurve, e të tjerë, gjemë të gjitha këto, që shërben në një qëlim, apo e konfrimojnë një, një kote zaktuar, e që aja është njësimi i Allahut të barëk o tala. Në livje me këtë, Allahut thët, kullin në salati wa nusuki, wa mahjaja wa mamati lillahi robbil alemin, thua ju, namazi im, kurbani, jeta ime dhe vdekja, janë fjesht për Allahun, zotin e botrave. Livje e fort mes njërjot dhe kryusit, është thesari me i shmuar dhe kapitali me i vlefshëm, që mund të mburet dikush, haji konzderot shkolla me e mirë, në të cilën besimtari e forcon lidhjen serioze me s'ti dhe me Allahut subhanahu wa taala. Në këtë shkollë edukohet besimtari gjithsesi haxhiu që të përjetoj gjendjet më të larta shpirtërore të sakrificës dhe të devotshmërisë karshi Zotit të tij. Pas kryerjes së çdo ritualit të haxhit, Allahu subhanahu wa taala e obligoi haxhin që pas çdo veprimit Ta përmend Allahun subhanahu wa taala në lidhje me kët kemi ajete të shumta ku thot Allahu subhanahu wa taala kur ti përfundon ritualet e haxhit përmendeni Zotin më shumë se sa e përmendni etrit tuaj. Gjithashtu Allahu thot përmendni Zotin në ditët e caktuara. Gjithashtu Allahu thot ti shijojnë mirësitë e Zotit dhe ta përmendin emrin e Allahut pandal. Lehtë mund të themi se haxi është obliguar që të mësohet besimi në Allahun subhanuhu teala, që të mësohet dhe të kujtohet vetëm Allahu te barekoteala. Kështu pra na mësonte nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu taala njo ku thoshte tawafi, saje, hudhja e gurve. Të gjitha veprimet e haxhit janë vetëm për qëllim që të përmendet dhe të kujtohet Allahu subhanuhu teala. Gjithashtu të ndroh Allahu besimtar. Prej ulësive të shumta të haxhit është se a djeu ja çndrrimin e ti në hax e ushtron sjellën e mirë si ti e ti ruajtor dhe ti jet i përmbajtur në gjuhën e ti dhe në veprimet e ti nuk gatyshim se synimi i çdo besimtarit në jetë është ta përmisoj veten e ti ti përmisoj sjelljet e ti dhe ta ruaj dhe të jet i kujdesshëm në fjalët që ai i flet në livje me kët kemi hadithe të shumta të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam që nëpërmjet haxit synon që besimtarit të edukohet dhe që ta Trajnoj vetën e ti si tjetë i përmbajtur dhe si tjetë i shëllshëm. Mohamedi Alejsa Atusam thështë të më në khaqje falem jërfuth, valem jëfësuk, rëgja a kejomin, valedet ho umu, a i cili e krynë haqjin, duke u larguar prej mardhënjeve seksuale gjatë ditve të haqjit, dhe duke u larguar nga shkeljet e dispozitave të haqjit, a i do të kthejet në shtëpi, si ku za ditë kur e ka lindur nëna pa mëkate. Gjithashtu I ka bindur besimtarët se haxhi apo kryeja e haxhit është një lloj xihadi që kërkon durim dhe kërkon sakrificë. Për këtë Aisha radhiyallahu ta'ala në një ditë e pyet i Muhammedit aleyhis sallam dhe i tha: O i dërguar i Allahut, ne kemi kuptuar se xihadi ka një problem të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala, e për neve grave a nuk ka xihad o i dërguar i Allahut? Muhammed aleyhis sallam i thoshte: "Na' aleihin na xihadun la qitala fihi" el hajju o el umre, po edhe ju e i gra keni gjihad, gjihadi juaj është haji dhe umre, nga se në hajjë kërkohet një durim i madhë dhe në hajjë kërkohet një vetë përmbajtje, dhe këtu Allahu subhanu ta'la sunon të ta fisnikroj apo të edukoj sjelen e besimtarit në përmetve primeve apo ritualeve të hajjit. Gjithashtu të ndruar dhazër besimtar, prej ursive të hajjit është hajjit sunon, të adoqë besimtarin të jetë rob i nënshtruar qarshi urdhrave të Allahut te barekute ala për kët kemi fakte të shumta një detaj shumë interesant do ta përmendim nga jeta e Ibrahimit alayhi salatu selam që Ibrahim alayhi salatu selam konsiderohet si baba i pejgamberve dhe si ai i cili ndërtoi çaben e ndritshme dhe e ka kryer kët obligim të Allahut te barekute ala Ibrahim Ali sattu sallam me len Allahu të vendosi që ta vendos familjen e tij në një vend ku nuk ka ujë dhe nuk ka gjallësa dhe nuk ku, ku nuk ka jetesë. Hazerja gruaja e Ibrahimit Ali sattu sallam kur e pa vendoshmërinë e Ibrahimit Ali sattu sallam se do t'i lënë atë vend në të cilën nuk ka jetesë, i tha disa herë Ibrahimit, "O Ibrahim, pse po na lënë neve në këtë vend? A nuk e din se un jam me fëmijë të vogël?" Ibrahimi Alej Sadhusam vazhdo në të, të este dhe as pak nuk e këthente shqimin ka gruaja e ti. Derisa haqerja i tha, Allahu amarka bi hadha, o Ibrahim. A zoti ytë të urdoj ty që neve të në lesh në këtë vend. Atëherë u këthy Ibrahimi Alej Sadhusam dhe i tha, po Allahu me ka urdhruar që t'ju lëjuve në këtë vend. Atëherë haqerja, ajo besimtare cila ishte bindur nështë. Në mbështetjen dhe në përkrahjen e Allahut i tha idhan la yudiyun Allah se do vazhdo ti të ecësh o Ibrahim se Allahu do të jetë mbikëqyrësi i jon. Prandaj të nderuar besimtarë, një mësim shumë interesant që e përfitojmë ne nga kjo ngjarje është se besimtari fillimisht duhet t'i nënshtrohet urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Në momentin kur kupton besimtari se Allahu të ka urdhëruar me ndonjë urdhër, atëherë ti duhesh ti nënshtrohesh Allahut Pa mar parasysh se a ke mundsi ti kuptosh urdësit dhe të mia të atij obligimit apo jo. Kështu thot pra, ka vepruar Haxheria kur e kuptoi se është urdhri i Allahut që të çndrojnë atë dhe se patjetër do të mshihet pas saj një urçi dhe një msim shumë i madh. Gjithashtu shembull tjetër kemi Omerin radi Allahu ta'alanhu, shok i dashur i Muhamedit aleyhis sallam, një nga shoqësit e vazhdueshëm të Muhamedit aleyhis sallam, momentin kur Omer radi Allahu ta'alanhu e fillon të tavafi në qabe, fillon të ashtu si qka filluar Mohamedi sallallahu alaihe sallam, duke e puthur gurin e zi. Dhe një dit, o merë djelau talanhu, i drejtojt gurit e zi duke e thënë, inni alamu enne ke hajaron, thët unë e di se ti e guri dhe fjesht guri, ti nuk si e lëdëm as dobi, o lakin nira e to Rasulallahi sallallahu alaihe sallam, mi përthet po unë e kam pa Mohamedin alaihe sallam, duke të puthur ty, dhe unë do të vëpërëj ashtu si s'ka vëpëruar Muhammedi sallallahu a.s. Edhe këtu o kuptojmë një detaj shumë interesant të Omeret radiallahu talanhu se, ta se Omeret radiallahu talanhu i interesante vetëm që t'ja aplikoj ato vëpërjme që i ka bërë Muhammedi sallallahu a.s. nga se Muhammedi a.s. ato sram kërja mësën të sahabeve dispozitat e hajit u thoshtë atyre khudhu anni mëna si këkumë Më rrin gafon mësimet dhe rregullat e haxhit. Ursi tjetër e haxhit ndër Allahu Zëjër besimtar është veshja e ihramit, dy pëlhura të bardha simbolik e pastërtisë dhe çelërtësisë së islamit, konfirmim i modestisë, praktik e paqes dhe barazis, zhveshje nga të lashet dhe dallgat e jetës dhe koncentrim në begatit e shumtë të ahiretit i hrami e fisnikron haqion duke u larguar nga të tëpruarat e jetës i hrami ndikon në direkt në gëltitjen ndasive mes të varfrit dhe të pasrit kjo pëllhur e bardh ja kujton haqiot momentin kur lindi dhe eveshen me robat të bardha ja kujton gjithashtu ndarjen nga kjo jet ku do të përfundoj i pështjelur me qëfinin e bardh pra Ihrami e motivon haxhun që të jetë i kujdesshëm dhe ta ruaj shpirtin e tij nga mëkatet, ashtu siç njëu nga natyra e tij mundohet ta ruaj rrobën e bardhë nga dytsirat. Prandaj kjo është një mësim i cili ka nevojë që besimtarët të ndalet dhe të mendoj rreth këtyre dy rrobave të bardha që Allahu subhanahu wa taala i porosit besimtarët që të veshin vetëm me këto rroba të bardha. Gjithashtu një një mësim apo një urci shumë interesante e rotulimit rrëth qabes apo si shë njët në shprejn e fes të avafi rrëth qabes, është një akt që ka nevoj për meditim të gjatë. Rotulimi rrëth një boshti që ne synojmë që veprat, synimet dhe mendimet tona të jenë vetëm rrëth një caku e që aje është Allahu fuqiplot. është vërtetuar se qabja ndodhët me urcine Allahu subhanu t'ala Në mesin e ruzulit të tokes Tavafi rrësqabes Bëdë në të kundrëten e levizës e akrepave të orës Gjë cila është shumë interesante Ky rotullim zhvillot në gjajshëm dhe identik Ashtu si shlevizin trupat që ndodhe në gjithsi Duke filuar nga trupi me i vogël Që është elektrona e dejë të këtë trupat e mdhaj Të cilat gjindën në orbit Pra cilën në këtë mënyrë Në të kundërtën e akrepave të orës, edhe besimtari kur bën këtë veprim e përjeton në veten e tij se edhe ky është një trup i nështruar qarshi vullnetit të Allahut subhanu teala. Prandaj lirë mund të themi se të gjitha veprimet fetare, qofshin ato namazi, axhrimi apo veprimet e haxhit, janë veprime të cilat kanë një urtësi të caktuar. Dhe janë veprimet që besimtarët duhet t'i bëjnë me sinim, ashtu siç janë veprimet e lëvizjeve të trupave në detyrë që kanë veprime të caktuara që i ka obliguar Allahu subhanahu wa taala në lidhje me kët. Allahu i Madhror thotë se çdo gjë e madhron Allahu subhanahu wa taala, thotë Allahu tebarakuhu taala, lartmadhri, lartmadhri të lart mreqituar lart i shprehin ati 70 e toka dhe çka ka në to e nuk ka asnjë send që nuk e madhron Allahun subhanahu wa taala mirëpo ne nuk e kuptojmë atë duke i shprehur falëndrimi ati edhe pse shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë madhrim të krijesave që i bën qarshi Allahut subhanahu wa taala ai është shumë i butë dhe fal shumë gjithashtu të ndrua vlezër besimtar. Ursi tjetër e ritualeve të haxhit apo e obligimit të haxhit si përgjësi është se kjo fe na thret në unitet dhe në barazi. Haxhi është takimi vjetor i muslimanëve të globit. Gjatë qendrimit në Haxh, muslimani e kupton se kjo fe ka depërtuar në të gjitha cepet e rruzullit. Ditët e Haxhit janë ditët ditët e Haxhit janë ditët dhe dhe momentet ku gështohen, integrohen dhe harmonizohen frymen e mirëkuptimit, durimit dhe tolerancës, traditat, veprimet dhe, dhe sukseset e mbar muslimanëve të globit. Haxhi është një vlerë madhe feston që konfirmon në praktik universalitetin e islamit duke bër duke mos bër dallime në ngjyrë dhe në etni. Në lidhje me kët, Allahu subhanahu wa taala thot: O njerëz, vërtet ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe femre. Ju bëm popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete. Es ka dyshim se te Allahu më i dashur ndër ju është ai që më tepër është i ruajtur të këshijave. E Allahu është shumë i dishëm dhe hëllësisht i njoftuar për shdo gjë. Gjithashtu të ndërër dhe zërë besimtar. Haji, prej ursive të shumë të atë hajit, është haji e bën një lidhje historike mes nesh dhe mes gjithë atyrë pejgamberve të cilët kanë kaluar paranesh. Në lidhje me këtë, Allahu subhanu tala thëtë, o tëbju millet e Ibrahime khanife dhe ju o besimtarë, ndjekëni rrugën e Ibrahimit Alejsa Tosam, i cili ishte i pastor dhe i nështruar ndaj Allahut Subhanu Tala. Pra ndaj, Islamion rjedh prej Ademit Alejsa Tosram, është konfirmuar në kone Ibrahimit Alejsa Tosam, dhe kjo na e për të kuptojmë se këto veprime, këto ritualet e cilat ne i bëjmë, nuk janë diska të reja, mirë po janë si rjedhoj emsimeve të pejgamberve të Allahut Subhanu Tosam. Gjithashtu të ndrojë lezër besimtarë, Për urësive të shumta të Haxhit që nuk kemi mundësi pa u ndalur një çast në të është edhe gjuajtja e gurve apo gjuajtja e shejtanit që bëhet në mënyrë simbolike në ditët e Haxhit. Gjuajtja e shejtanit i jep Haxhit një kuptim te të, të veçantë. Haxhiu gjatë kryesë këtij akti e shpreh urrëtjen ndaj të mallkuarit dhe atë ditë e mbledh forcën dhe energjin që ta vazhdoj luftën kundër tij gjatë tërë jetës së tij. E, ti. e konfirmojnë se aj është armi kuj betuar i një reut dhe asësi nuk do t'ja lejoj vetës që ta kunzëdrej si mik Gjuaj t'ja me gur aludon se nuk do t'ja pëhapsir që aj ta pëngoj besimtarin nga realizimi i synimeve të ti në jet Gjithashtu ursi tjetër e hajgjit të ndronë dhe zërë besimtar është se ditët e hajgjit e sidomos shëndrimi në arafat në kujton një akt ose në kujton disa momente shumë interesante ato momente janë që ne do të dalim para Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Është prafërsisht skenar i njëjtë. Në fushën e Arafatit, të gjithë haxhit gjith i vren duke u shqetësuar se cilin nga ata për të lashët për hallet dhe për problemet e jetës. Disa prej tyre lutën Allahut subhanahu wa taala që Allahu t'i falë mëkatet që i kanë bërë gjatë jetës. Disa prej tyre kërkojnë nga Allahu që t'iu dhrojë shëndet, e disa të tjerë kërkojnë nga Allahu që t'i jap sukses në planet e jetës së tyre. Kështu pra, do vrem të vrejm të prengosur njerëzit në ditën e gjykimit ku do të dalin para Allahut subhanahu teala. Elus Allah subhanahu teala që Allahu të na bëjë të mundur që ne vërtet i kuptojm këto mirësi dhe mësima, po këto msim apo këto ursi të cilat i ka kjo obligim i madh i Haxhit, duke lutur Allahun subhanahu teala që Allahu të na jap vetdije që ne vërtet ta kuptojm se vërtet kjo fe është shumë e madhe dhe styllat e kësaj feje janë shumë interesante te sira ka nevojë per meditim dhe ka nevojë qe ne ti aplikojm ne jeten ne jeten ton wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa likulli dhanbin wa khatiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Elhamdullillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma'al anbiya ba'da ama ba'd. Përshëri falenderojm Allahun subhanahu wa ta'ala dhe gjithë sallavatën mbi Muhameditin sallallahu alaihi wasallam, bi familjeve të dashur, bi shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij atit deri në ditën e fundit. Të ndruar vëzhgues të besimtar, këtë fjalë të cilat i thamë më heret, sunoj me të që të ndzisim gjithdo besimtar, që ka mundësi u thimi drejt qabes që të përgatitet dhe të vendos sërëzisht të merhapa konkret që të vendos një herë përgjithmon të kryë këtë obligim të Allahut subhanahu wa ta'la. Jam shumë i vedishëm të ndura dhe zërë besimtar, se ne jetojmë në nërëthana dhe në kushtet të vështira materiale. Mirë po, gjithdo besimtar duhet jetë vigilend du të jeti kujdeshëm që të ndaj diska nga bugjeti ti dhe të planifikoj për disa vite që të apërgatit një fond të caktuar dhe të mundohet dhe të jeti sinqert me Allahun subhanu t'ala e pa dushim, aje cili është i sinqert me Zotin Gjereshanu Zotin do t'ja letësoj u thimin e ti drejt qabes që kënzrot u thim shumë interesant dhe do të lejmë brejsa në jetën tëndë në sjele tuaja dhe në karakterin tëndë Të ndrojë dhe që besimtarë kanë betër edhe disa ditë ku kshilat e bashkës islame iftojnë besimtarët që të regjistrojnë që të kryjnë këtë obligim të Allahut subhanu t'ala Pra ndaj, aje që i ka mundësi, mës të alej për vitin tjetër, mës të hezitoj të kryjnë këtë obligim të Allahut subhanu t'ala nga se Allahu i dëshronë ose i donë ata besimtarë të cilët i përkulen Allahut subhanu t'ala me veddije që i dëshronë ose i donë ata besimtarë I përkulen Allahu subhanu tala duke shpesuar shpërblim të madhë të zote që në shanëhu dhe duke shpesuar që Allahu subhanu tala ta përmisoj gjendjen ton të në falë me katët tonë. E lusë Allahu në madhruar që Allahu ta përmisoj gjendjen ton, Allahu ta përmisoj gjendjen e musimanve në vendin ton, e lusë Allahu që Allahu ashtu si që ka bërë krenar këtë fe, të na kreneroj edhe neve të na bërë njës të cërët, Vërtet i kuptojnë mesajët e fesë dhe mundon të i aplikojnë ato në jetën tonë. E lusë Allahon që të gjitha ta të cërët nuk janë të uzuar në rrugën e dretë, Allahot i uzuar të gjithë në islam, ta kuptojnë të kuptojnë mirësi në madhët e islamit, nërsa ata të cërët mundon që të fyën islamin, e lusim Allahon që Allahot i uzuar në rrugën e dretë, dhe të, të të naru e neve nga sheri dhe nga të këqijat e tyre.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 وأناهي الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه